Ájdahóba hóba mennénk, vagy mondta Nába. Fargó, Északdakota? Válaszolt válaszolta az utaskísérő. Nem ismerem Fargót, mondtam. Vannak ott jó kórházak? Az utaskísérő állta a tekintetem. Nincs más lehetőségünk, válaszolta. Fargó lesz tehát. Név egyik cipőjét levették. Már nem emlékszem miért, de talán attól tartottak, hogy beledagad a lába.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 Mi ketten nem jutunk el szétőlbe. A mi rém történetünk még csak most érkezett első állomásához. A mi útunk örökre megváltozott.